Ah um. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين شكورسندرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلندعو الله عز وجل برтоjeta te mira qe ne ka dhen elusim Allah ne madhëruar qe t'na bën nga robrit e ti falendërues Helusi më Allahun e mënduar Allah që në vazhdimsi të zgjërat mbi ne mshirën, pahitimin, dashurinë, beqatin e ndryshëm, dhe të na mundson që të jemi nga ata që falenderojnë për to beqati që Allahu t'u haruan këtë beqati. Dhe në anën tjetër, të Helusi Allahun e Allah mëdhuruar që të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht a boron aynga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë po që dhe bekimet e Allahu qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën e ti shokët dhe të gjithë ata që i ndikin këtë rukë dherin ditë në fund të kësaj bote. Mirë se takoëmi pësëri në takimet e zakonëshmet të radhës në transmitim të drejtë për drejtë. Sot me lena Allahu Gjellegjellahu dhe të filloj me një tem të re si përgjigja në titun e emisionit tonë që ka thot feja. Fjala është për një tem që nuk do të kemi mundësi, pa dëshim të përfundojmë në koadrat të një emisioni, por do detyrujme që të vazhdojmë më të utje inëshallën e emisionët e radhës. Por sonte, të të bëm një prezentim të përgjithshëm një hyrje në lidhë me këtë tem. Fjala është për edukatën dhe mirësillin në kuptimin e përgjithshëm të islamit. Qka thëtë feja për edukatën? që ka të të feja për mirësjelën, për moralën e mirë. Do të klasim në kodrët të kësajteme, shikua në ruar për konceptin e islamin bë edukatën, qëfar në nënkuptan rëndësin, sindahet e kështë moralën. Pa dyshim se jeta e kësaj bote bashkon njërez të mentaliteteve të kulturëve të ndryshme. Ma di Allah, Gjellë Gjelaluhu shikuës në ruar, ka përmendun në surën hëgjurat, se aje është që ka kriuar njëriun nga një mashku dhe femër, nga Ademe, Elisëm dhe Hava, pas taj i ka ndar në fise dhe popuj, që ata të komunikujnë me zvete, të njëhen me zvete, të bashkëpunojnë, bashkëveprojnë dhe me zvete. Andaj pa dëshim se në kuadër të kësaj njohjeje, në kuadër të këtij bashkpunimi, do të ketë situata dhe raste kur ta njerëz vetë do të hasin në mos kuptim të drejtpërdrejtë me vetëje, keq kuptime të ndryshme. Qoftë që në rrafshin familiar, apo qoftë që në rrafshin shoqëror, apo qoftë në rrafshin e ndërpopullor, popujve të ndryshëm me popujt e tjerë. Dhe këtu, padyshim, shfaqet rëndësia e madhe e një kultura, një edukatë që të dimë se si të sillim me tjetrin. Jo vetëm atë kur na bën mirë, jo vetëm atë kur sillet mirë me neve, por të dimë se si të sillim me dikën edhe kur ai nuk sillet mirë me neve. Kur ai ndoshta na shkakton ndonjë dhimbje, padrejsi e kështu më rap. Esat shumë të janë sot këto gjëra që po flasin për to. Andaj, si duhet të sillet besimtari? Të s'edukata që duhet të stoliset, të pajiset me të një musliman që të dinsit të të i kalan në problemet e ndryme që balvaquat njët në kësaj bote. Ne sot në dëgjojmë fatke të seshtë ankesat të shumë të të ndryshme, që në vijen nga kategorit të ndryshme të njerëzve, shpesha në dëgjojmë prindë se thmijat të pa dukuar nuk silën mirë, e ngritin zërën bi prindë e tyre, në binënen, në bi bëbajnë, bi në bëdvjetrinë, Ne jemi ankesa nga të vjetrit, se thonë ka humbur edukata. Ne ishim tjetër në kohën tonë me më të vjetrit. Sot njeriu nuk e ka atë edukat si duhet përballë njeriu që është më i vjetër se ai. Po në anën tjetër dëgjojmë edhe ankesa nga të rinjt se të vjetrit dukoplakur edhe ka filluar të ndryshojnë në fjalën e tyre, në sinën e tyre, nuk po kuptohemi. Andaj na duhet, na duhet kjo vlerë e madhe, kjo edukat ç të dimë si të komunikom njëri me tjetërën. Ma dje, në kuadrët e kësaj që do të lasëm e lejnë e Allahët Azogjel, është edhe një edukatë që sot nuk flitet shumë për te, për që është edhëmës dashme dhe është vendimtare për edukatër e ndërsjallët pas të njërë medveti. Cële është të janë? Edukata me Allahët Azogjel. Si kur të të lasëm, kur të të bëjmë ndarën e edukat e ka kryuar njëriun dhe pastaj e ka pajisur me shpirt, i cili përmban në vetë në ti vlera, karakteristika të caktuara që e daloj njëriun nga kriest e tjera. Dhe për aqë së njëriu, ja përparsi këture vlerave, për aqë së njëriu, i përdur këto anë të ndreqme, të shpirtit të ti, të vetës të ti, dhe lufton në vajrdimësi, anët e e rta, për aqë aj, do të meriton të jetë u dhejtë si kësoj toke. Zoti më se bëf në anën tjetër, për aqë sa një riu, i je për parësi anëve të e rta, dhe bëhet i për dukuar, i pasjelëshëm, i pavlera, për aqë edhe humbë, privilegjën e udhegjës në këtë tokë që Allahu Gjellera ka dhenë. Andaj, Allahu Gjellera Gjellera u ka përmenë në Kur'an se Allahu i ka ndëruar bitë ademit. Andaj, u a ka mundësuar atyre shrujtëzimin e begativen këtë tokë. Por, në nëndetër, Allahu Gjellera ka përmenë në shikua në ruar, se njëri ju mund të degradohet dirin e atë shkallë, dirin e atë masë, sa so që Allahu në ruajtë të bëhet të bëhet më e voltë se çakofrë. Të bëhet më i këtë dhe më i rrezikshëm se vet shtoze. Kur ndodh kjo e kur ndodh e para. Kriteri i vlerësimit kur është në këtë anë e kur është në atën është edukata e tij. Sa është i edukuar. Sjellja e tij. Andaj edhe këç që përmend fshihet rancia e edukatës. Në anën tjetër dietar kanë përmend shiko ë ndëruar se ndodh që njëri mund tjetë si të jetë zbatuas i urdhrave të Allahut asojë asojë. Për shembull mund të jetë nga ata që falet, mund të jetë nga ata që agjeron, mund të jetë nga ata që i kryjn obligimet e jashtme si duhet. Mirë po nuk kanë përjashtuar mundsinë që i njëjtit të jetë i paedukuar pastëj shumë. Qoftë me Zotin e tij dhe qoftë me njërë, qoftë me ato që duhet të kët edukat për balltyne. A nuk është pa edukat mosruajtja e gjuhës, po? Deri u taqë çpordor gjunëti të flet keq, të përgojon, të shpif, të akuzon. Kësh pa edukat, kësh pa edukat që nuk duhet një musliman e asnjë muslimane të bie në kët nivel. Po ne gjejm kët sot. Edhe pse ata mund të jenë Në aspektin e jashtëm, zbatuas të urdhëve të Allahut Azza Jel, zbatuas të disa praktikave këtu kur thjesht po e them. Anta Ibn Qayyim rahimullahu ka përmend se gjë njeriu cili kujdeset për obligimet praktike si kushtet e namazit, agjerimi e haxhit, madje edhe në rrafshin e punëve vullnetare, ato që nuk i ka burç agjeron ndashta. Agjerim vullnetar Ndështë të të të më ka imë rëhemullat dhe natën që atë më falë. Mirë po nga gjua ti nuk është i qetë asë kushën të këtë botë. Për ndaj, nga gjua ti që shqetson të tjerët me para gjukimet e ti, e që shqetson të tjerët me përgojimet e ti, e me shpifet e ti, e, akuzi, e akuzet e ti, e kështë më radhë, ndaj, e humë vlerën e asaj që e ka bërë me herët. Dhe si ilustrim për këtë është hadithi e pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku erdhen tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam disa njerëz dhe i thonë, "Ya Rasul Allah, oj dërguar i Allahut, një grua e kemi, fëqin, koishik e kemi. Ajo falet natën, ajo shojmë. Ajo është përkushtuar me Zotin e Ti, mirëpo asnjë nga koishit nuk është të rahat për saj, pi gjuhës së saj. Shumë është e paedukuar në fjalorin e saj." Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha, "Ajo është në zjarr." Ajo është në zjarr. Ka sa ku është ndikimi i adhyrimeve në jetën e përditshme? Na shikon se është e rëndësishme edukata, por duhet të mjaftohemi që e kemi kryen namaz, e kemi kry, pse ka të më rëndësi këtu? Mos të keq kupton dikush që nuk falet, më thon çapësh namaz, jo namoz, namoz të arunjuan. Mirpo edaj që falet mos mendon se e ka kry këtej punën që duhet më fe. Ka sa ndikimi këtyre adhyrimeve tek ne duhet jet i qartë. Duhet të jet i dukshëm, i qetimit të sjellshëm, me gjuhën tonë, të sjellshëm në veprimet tona, takoj dashumtë të edukuar për ballë çdo kujt që duhet të shprehë një edukatë të caktuar. Andaj edhe ti të shpreh apo e tregon ndonciën në e kësaj teme sigurishtruar, ka se apo shka mundsi që njëri, dorsta mekund edhe nga ata që falen, dorsta ka mundsi me konë të mbuluar. Mirpoh Allah na në ruaj, mos tindra nga pa edukata e asaj të tjerat kandot ana duhet t'i metodë kujdesshëm t'rruhemi temat e edukuar çdo tekstet kuranorë të fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam la shprehin qartas prancinë e kësaj teme Allahu jalla wala that shikues ndëruar that ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Aleyha melaiketun, sidadun, gilad. La jaqsun Allah ma amarahum wa jef'alune ma ju umarun. O ju qikini besuvar. Ruan e vetin e juaj dhe ruani familit e juaj nga zjarë i jëhnimet. Lëndi e kse të sësilit zjarë janë gurë dhe njerëz. Kujë dëstar të kti zjarë janë melaiket të silatë nuk e këndërshëtojnë Allahun në atë që u thëtë dhe zbatojnë atë që urdruhen më ta. Aliyu radiallahu anhu një nga ashab të irshuar të Muhammedi sallallahu a.sallam, kur e ka këmëntu këtë atë, ku enfusëkum, ruane vetën e juaj, dhe ruane familit e juaj nga zore i gjenimit, këtë fjole në ruaj ju ne, a dini se e ka këmëntu, ka thënë e dibuuhum o allimuhum, edukoni atë në frymën e Islamit, edukoni veten e juaj dhe edukoni familjet e juaja në frymën e Islamit, në përputhje me mësimet e Islamit, nësoni atë në kuadrat të këtyre mësimeve. Gjasë vetëm këtë edukuar në kuadrat të këtyre mësimeve do të shpëtojnë nga gazorët xhanimet. Prandaj, edhe kjo e bën të rëndësishme këtë, qse edukata qenka vëndimtare për shpëtimin tonë nga gazorët xhanimet. Jemi pa edukuar nuk do na shkosh Andaj, sa njërës ka për shamëllë që nga pëjadukata ati, fatkecësht, shqetsohen familja ati, shqetsohen fëqindët i, shqetsohen rrethi ku e atën, jenë shqetsuartë të gjithë. Ma dje, Allah hë në rrujtë që të bëjmë ndërshë që si dikosh që kur mungën, jenë rahat njerëzit. Pasat vjen, shqetsohen njerëzit. Muslimar nuk është kështohë. Muslimoni duhet t'jat, a muslimane? Duhet t'jen të atill që kur jam prrezent, të gëzohen ata që janë aty se është prrezent Filoni dhe Filona. Dhe kur mungojnë, të ndihet mungesa atyra. Për fat keq është sa ka, për shkakun nga prindërit që kur mungon ai, baba për shkakun kur mungon, fatkeqësisht duhet që janë ndërhat familja e tij. Nuk ka zhurëm, nuk ka bërtim, nuk ka fjallohëse, nuk ka mësë pajtim, rra hatim. Më dje, edhe gruja i gëzohët që disa dhe të ka shku dikun në them zyrtara, pa në poshe me ku e diku. A do të shumë e komës limani? Pse ka përvetin këtë gjendje? Si pasu e mësë adukatës. Ose në shosëri ose në pun, qoft? Andaj, të si ku të qoftë? Andaj, Allahun e përësi që ti me të dukuar. Gjithashto që i ku në ruar, ka qenë i dërguar nga anë e Allahut Azojel, që njerëzve të wa plëcan vlerët e moralit dhe të wa serën rrugën e edukatës. Allah Gjellera thot në Kur'an O inneke la'ala khulukin adhim Me të vërtit të jo Muhammed jene një shkallë të lartë të morali dhe edukatët dhe së cilë e së mirë. Shikon jetë në Muhammed sërë Allah e al sëllëm, sa i edukuar ishte, sa i sjethëshëm ishte, ma dje edhe në ato situata, kur gjithë do njëri do të provokohi, ma dje edhe në ato situata, kur gjithë do njëri do të shperthante nga provokimi i madhë që i bëhe ati, me që thëtë, ishte i qitë, edukuar, së cilë e mirë, Nuk mbahet men se e kishtë ofenduar në do këndë një herë, e kishtë të qërtuar në do një herë publikisht, përta në në qëmuar në do këndë, absolutisht kur. Askus nuk mbahet men nga ajë, sallallahu a.sallam, se, dikujt i kishtë të thëndë një fjallë që i kishtë rënduar me të. Nuk mbahet men kjo. Për tër jetë në të ditë të bëkuar që i kishtë në tokë. E nëse, radiallahu anhu, thotë, i kam shërbjuar Muhammedi sallallahu alësër me dhjetë vite. Hëzëvëllahi, asë një herë, nuk e mbajnë menë se, më ka nënqmuar, më ka përbuzë, përse është e shërptor të kaj, apo kështë e ngritur zërin bimua, ma dhja dhe kur bëja ndonje vepër, nuk më thënë të pse e bërë, apo kur nuk e bëja ndonje vepër, nuk më thënë të kur pse nuk e bërë. Ishtë i qetë, sallallahu alësëllam Andaj vetë, thët i dërguari, sallallahu al-sallam, për misioni ti, thët, buithtu li utemi me mekeri me l-akhlak, jam dërguar që ti plëcaj, ti dhe kuptim të dur në lirave të mirësilis, edukatës dhe moralit. Hëpse, në përgjësia, edukata, moralit, mund tjenë konceptet të ndara, pas taj, por të gjitha, kanë të bëjnë me një tërsive primësh, që njeri unë e prezentojnë me i mashtë të bukur. Kjo është arëndësishme. A dhe neve na duhet si kurder me parë që ku në ruar, që ne, si musliman, ti flakim shumë vesë të këshia që na bënd për edukuar. A nuk është shpifja dhe muslimanit për edukat? A nuk është përgojimi për edukat? A nuk është shqecimi muslimanit në familët ti për edukat? Po, e shumë të tira. A në kanë hije këto? Për nëso thirimi në amër të Islamit, thirimi në amër të Muhammedit sallallahu al-salam, nuk në kanë hije vëllohi këto qëra. A nëjduhe që të edukohemi, të kuptojmë sërëzër këtë tem, që këtë qëtë jemi, në shtëpe, në pun, në gjami, në rrung, në soqëri, këtë qëtë jemi, në kanë lakmi të gjithë, për fjalon e bukur që kemi, për gojëmbëlsin që kemi, për sjellën e mirë që kemi, të na gzohen të tjerët kur të na shohin. E jot të thon ardh kë. Tash pritën një fjalim, tash pritën ndonjë fjalë ose prit tash çka komentot. Deri ka saj. Ka njërë keqburrë sa që mund na kinzili të shpifin, ata nuk do të bëjnë përshtypje. Të tentojmë një, të insistojmë të bëjmë këta mirë dhe që me sillën ton, me edukatën ton, të adeshmojmë, kjo është aja që mësë shumë të na duhet, të adeshmojmë të tjerve bukurin e islamit. Bukurin e mësimeve të islamit, të adeshmojmë praktikesht të gjithve, se sa so ka nevoj për islam. Sa so ka nevoj për islam, shtëpia tona, që të rikthet edukata e ndërsjalt me sprendve dhe fmive, edukata mes bashkëshardëve, edukata mes generatëve, edukata mes njerën përgjësi, sa ka nevoj, thash familion për këtë edukatë islamë, sa ka nevoj shkolla tona, fatë kjecësht, qëfar në dëgjoj mëni në të merën, se qëfar në do të më brenda klasëve, qëfar fjelori kanë bërë fëmite veqën, si komunikoj me arsimëtate tyre, që farsilje bëjtëmi në shkollë, përbala simtarët që kanë nërët më ja umësu dhenë, ko është respektin, ko është nderi, ko është edukata. Janë avulluar, fatë këtësishtë, janë avulluar. Andaj në duhet islami, në duhet islami shumë, edhe në shkolla tona, shumë në duhet islami në shkolla tona, në mësofshin azja të nëzast nga kjoj islami përreq edukatës, ne kemi fituar shumë. Në duhet në punën tonë, të jemi të edukuar, të sjellë shumë, të krymë punën me dignitet, si duhet, dhe kjo është pjesë edukatës tonë islame, sikur së do të të flasim në temat në vijem. Dhe në gjithë do kunë, ku jemi në duhet edukatët? Dhe fakti që ajo mungën, në gjithë do me i denë, e qëtë një sheshë rëndësini e kësoj temi, sa kemi nëvoj për këtë edukatë. E djetarët i stamë që ku në ruar, ku kanë foj për edukatën, e kanë da në tri loje. Tri loje. Dhe ne du të respektuim këtë ndalët të djetarëve tanë, dhe kështu du të flasim edhe për edukatën, emision pas emisioni. Djetarët kanë da nëse, edukatë është tri loje. Loje i parë është edukatë me Allah në zotë qëllë sa komo të diskuteti të peredukuar me Allahn po vallahi kur të mësojmë për edukatën në Allah xhalla wala do të bindeni se sa njerëz janë të peredukuar me Allahn azh xhel nuk dinin mosit me Zot në dyna nuk din has nuk din çu kur me kur e lut çu duhet me lut per edukatë lut padi nuk din kur i ndodhun në sprov si duhet me usjell si me Allahn xhalla ora per edukatë sillet me Zotin Sonjer e fajqsojn fatkeqish për dashëmitë të tyre, Allahu xhalla ualla thosë ai u ka faj për kësprop. Ka shpërdukat. Mendimi i këngj për Allahu xhalla ualla, është për edukat. Është shumë të tjerat që duhet të flasim në kuadër të kësaj teme, kur bie fjala për edukat me Allahun azhjal. Lloj i dy që u demonat e kanë përmendur është edukata me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edukata me të dreguarin ton. Më disi mos sil me këtë njeri. Po ai ka vdeq? Ne fizikisht nuk mund sillet me përballti as sesin nga sa ai ka vdeq. Me përballmësimet e tij, përball fjalëve të tij, përball porosive të tij, përball përbal sunetit të tij në përgjithësi si duhet mosit muslim i musliman. Sjellja e edukuar, qse këtë na e obligon dëshmia fjalësh e hadithit, La ilahe illa Allah, Muhammadur Rasulullah. A dhe si duhet të jeti muslimani si i sjellshëm i edukuar me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? dishënas habte ditë edukuar me të. Ti sinturp në fytyrë tash nikon në vendazni. Tur projem ta të pyetën nga njëra dhe mezi pritnin që dikush të vijë i huaj nga jashtë e ta pyetë dësh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Em mos lausin për pjesë stira të edukuar së tyre përball Muhamedit alaihi wasallam. Prandaj sa ka njerëz të paedukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O thuat ka thon Muhamedi alayhi salatu wa sallam, at atë koh, këtë praktikoj këto ka të ndryshë, a nuk ka shkë pa edukat të kufizosh dhe lokalizosh mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kohë dhe vend caktuar, ndërsa ai ka thën, jam dërguar për të gjithë njerëzit. A nuk ka shkë edukat? A nuk është edukatë, a nuk ka shkë pa edukat të kontestuohet vërtetësia e para lajmrimëve të tij? Ekstremat që do të klasim, inshalën, temat e kaluar, e, temat e ardshme. Dhe gjithashtot, lojit rrit i edukatën është edukata me njerëzit, duke filluar nga ta që i ke më të afert, apo që i ke obligje më të i për në tyre, e pasaj më të utje, si kurse prendrit, dhe i burit, dhe i gruas, dhe i thmive, dhe i fqenjve, për shoqëris, me njëve, e kështë më ratë. Që ka si nga kompleton islami? Që ka so bukur nga kompleton islami? Nëse do me shikuar për të mallon për mrekullie edukuar. Draparbe Muhamet Nasem shumë bukur i sjellshëm. Me njerëzit për mrekulli. Në fjalë në fjalët e tij, në sjelljet e tij, në çndrimet e tij, në ndëjet e tij, çdo kush është për lakmi. Atë, kështu na mson teja json. Atë ne duhet kjo edukat për të gjitha këto që i fola deri butani. Për të mësuar si të komunikojmë me Allahun asojël, si të sillemi me tani në rastën dëshmbë. Si të fillojmë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ne si të fillojmë me njerëz në përgjithësi, pavarësisht kategorive, pavarësisht madje, ku të mund të themi se edhe pavarësisht për kative të tyre fetare, gjyqëve të tyre, muslimani e ka të rregulluar këtë çështje në mënyrë të mrekulluar si duhet të sillet me tjerët. Në, në hijën e edukatës islame, Në njën e porosive të Mohamedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, për fund pëthëm, atër që e cekam e heret. Në duhet tërkja shikohë në ruar, për të jamësuar vetës tonë, dhe në hije të këtërimësimeve të edukohemi, dhe pastaj të jamësëm në generatëve të arshme fmive të tanë, në zanzëve të tanë, dhe të edukohim ata në njën e këtërimësimeve, që të shpëtojmë në këtë botë dhe në botë të jetër. Kjo është porosia e Allahut asojel detuar të gjithë nëve si besimtar. Besimtarë dhe besimtare, mashkuj dhe femra, burra dhe gra. Të gjithë ne jemi të barabartë përballë kësaj kërkese, secili me detyrat dhe obligimet e tij, varësisht pozicionit që e ka, moshës që e ka, presive që i ka e kështu me radhë. Ky është një prezantim i përgjithshëm në kuadrin e kua si e kemi për këtë pjesë të parë të këtij misioni ku tentohan myrë të përgjithshme, të bë një prezentim të përgjithshme gjithashtu, të rëndësi se kësajteme. E pa duqshim në takimet e apshme, me lejnë Allah Gjellegjellahu, sa të mësoj ma tepar për këtë edukat, gjithë mësim do të nga shpalos edhe një rëndësi që nga duhet të mësoj më një këtë temë. E nëse Allah në madhnuar që nga bën të edukuar të sjelëshme, ku do që të jemi? të reflektojmë nga të gjitha anët bukurin e islamet, nga se vallahi është i bukur. Ne nuk shtiremi, ne nuk përzedëm dhe që falsa, Apo? mund një një tjetë, përshamë në brenda i palar, por vesh teshat e bukra, parfumosët dhe shtiret si i pasër, por në qofë se i largohën teshat, nuk do këtë tjilë. Islami nuk është kështo, islami brendije dhe jashtë, në dy rafshet, mrena dhe jasht petk mbules dhe esence bërtham është i bukur andaj duhet timi të bukur nuk na takon timi të shëmtuar edhe pse nganjëre kështu prezantuam i Allahu na fal andaj lës Allahu na mënduar që të na edukon në hirën mbi me të Kur'anit dhe fyale të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e mbetet pasaj në takimet e arshme me len Allahu جل وعلا të shpalosim edhe pjesë të mbetur të kësoj timit të rëndësishme që pa të më rasin disa nga këtore në citi, njohim në kuadrë të asaj që thamë më heret. Këto shikua të në ruar e bënjë shkëpojt të shkurtër, për të ruktyrë pas taj me pythet dhe telefonat e juaja, në piesë në dy të këtë e misoni. Andaj, në ndëqni, edhe në vijem, Allahu Gjellewa Ala, një ruajt dhe josh për left. kuaz në ruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni ku tashmë edhe e keni të njohur si zakonisht ne vetëm hapim mundsinë që të inkuadroni edhe ju përmes telefonatave nga ana e juaj për të bërë pyetje nga më të llojshme që juve ju interesojnë. Do ne do të mundohemi me ren Allah xhelalu ala për aq sa kemi mundsi dhe detyri të japim përgjigje na ato që juve ju intereson. Kemë ni telefonat me njëra po e inkuadrojm ur në ne? Aleykum, salam, rahmatulloh. I përshëndajt bulim në Huleba. Hoxhëndëruar kam dë përpytje. Urnav, lo. Nësërkishpo së mundës i më adhonë në mëndim të tonë për në atërmijë, unë i ka në shkullë lokalë me qëra e ka qëra e bastore. E ka shtë di, alejo, të ashtërë lot. Ka lëshu me qëra për bastora, po? Po, po. Po e qërë, të të të të të të të të të të të të të të të të Alejo oh. të me shëndrujnë në lëkallë, ku përdojnë e kërdojnë e kërdojnë. Në të me shëndrujnë në lëkallë, ju më ullën në taullinë kërdojnë. Po, e qartë alla? Andeshëm, selamat e. Shëmë selamat, la mërëkat. Pythja parë e këti vlau ishte uh, me lëshu në lëkallë për bastore. Uh, Aktiviteti që zhvillot në bastore i tërri është haram. Ka të bëj me bijaz dhe ka të bëj me komor se e qun poplejon në jargonin e popullit, andaj si i till është haram. Allahu xhallahu ala i ka ndaluar. Bastoria është haram, për e harameve të mëdha. Dhe atë që shpenzon njeriu në bastore, e shpenzon në haram, dhe atë që fiton bastore, e fiton haram. Për të dyja do të jap pezi para Allahu xhallahu ala te lokarit. Andaj, nëse si musliman kur e kemi parasysh që aktiviteti i dikujt është tërësisht haram, e kemi të ndaluar të ndihmoj ma ti në që fardullaj aspekti. Dhe duhet të lujmë kontribut pozitiv për të apenguar këtë dukunit kjeqe nga gjitho kënd që kena mundësi. Pra ndaj dukunit nga kja është ndaluar rëpsisht që ndukujt tja lëshoj me qëra lë, dyqanin tonë, lokalin tonë për bastore. Kjo është haram, nuk lejot, nga se si kur se se ka përmëdarinja ty që është, është ndaluar. Dhe Allahu, Allahu xudje në këtë frazë thotë: "Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan". Mos u ndihmoni në asgjë në ato punë që janë mëkat apo në armësi kundër dikujt. Mos u ndihmoni këtu. Prandaj mialshu lokali është ndim. Prandaj është e ndaluar. E dyta, do të thot meqëndun në lokal ku prodhon alkool. Këto lokale janë të lloj-llojshme. Ka është restorant, aktivitete të tjera, por nuk është pirje alkooli është ushqimi është diçka tjetër, pa kuadrat e kësaj koda alkol, për dikon që don me pi dhe është e largë asoj aftën. Mendoj që këto dallon nga disa bare të caktuara që ka thjesht përzire të ngushtë mes mashkullve dhe femrës, ka muzikë ka alkol, dallin këto mes vetave. Prandaj nëse këtë ambient i gjer, i qet, nuk ka provokime të kësaj natyre, që i përmanda më herët, nuk mund them se është ndaluar. Edhe pse Me mirë është për në musliman që të rrallan dhe mështë të gjitë në këto vende për e se për në një nevoj të madhe që nuk ka mundësi të zavënsaj. Kja është të dhe që mund të them Allahu edhe në mësë mire. Kemi telefonat tjetër duke prit, urnoni? Halo, minë roma. Minë roma. Si e një këgjë në rrune, e një një. Mire, elham në allah, si e ti? O, mire, elham në zhja, thonë. Në desh ta një po një namaz regullesht, mirë po fqetarës e që një dëtëre mujtë, po kam shumë vezvejtë, e si do mësëm po koncentruna namaz heqë. Qysh po jam po shumë dhe rëqotin e ka të të më njerë po më fu pa ja sëpëdia të në rëqot jam. Po, ki problem dhe më thonë me koncentrim namaz, apo dhe po të shqeqojnë mendimet saktume? Po dhe po, dhe më shkujnë po shumë mendë. Po, po e qartë. E qartë. Edhe kjetra. Po? Për pasërti. Po shembol, e kam vezves, po të u nga që mojës, po sërpikë në mëndyrëtësine, po dalë para lojët. I ndy. E qartë. E naka nuk sërpikë në esh, po vezë po. të vezvejë, se ti kam po më tukët. E qartë, e qartë. E qartë. Inshallah tashë do t'japëm përgjitë, me lejën e nga ota të të të të të të të të të të Sikur që e përmendullë ndërruar fjala vëzvese, vetë vet ju në nënkupton se vijen nga një bërëm armitsor, e se vëzvese bën vetëm shëjtani. Kështu Allah gjallorej ka të sesuar aza. Min shërgjil, wasuasil, khannas. O zotë në ruhe nga ekeqja, nga dëmi i vëzveseve të shëjtanit. Andaj vetë vet ju kërët divnë se një pun në vijen nga një bërëm armitsor, në nënkupton se vëzvese. Do të të nuk duhet të miremi shumë me te nuk duhet të japim hapsi për ndikuar të këni por duhet të angazhojm dhe mobilizujmë vetën ton për të refuzuar dhe eliminuar këtë armë që shajtani po të të me nëmposhme te nda i vezdesja është e keqe në namaz një riu duhet të i përkushtuar duhet të i përmbledhur në namaz ju i shka përderu në mendime për kjo nuk vije vetë veti ju ti ka shkaqë shtvetë andaj unë të preferoj të filim me shtë të njëjës për sa afërmi me mjetë dhe metoda që i kanë përmend dietardh që e ndihmojnë një njerëz me 100% në namaz një nga këtu është të din kuptimin e asaj që e thotë nëse për shkakun ndriu nuk din çfarë thot namaz por thot disolutje në gjuhën arabë që azi nuk e kup, nuk kupton besoj padyshim se kjo është më afër të jetë i shkapërderës se të jetë i përmbledhë Për qësë e di që ka thëmë, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, e di që farë thëmë, El Rahman, El Rahim, e di që farë thëmë, Subhana Rabbil Ale, e di që farë thëmë, dhe e lidhin gushtë, dhe me thonë, kuptimin dhe shprejën që e thëmë. Pa të shumë se kjo është me afortë, dhe është me afuqishme, me ndikim më të madhë me lejënë Allahot Azzujalë në parulje. Dhe mjetët tjera dhe metodët tjera që djetarët i kam përmendur, që n Gjenera xhetit më anjë. E më njerës ndot. Por njeriu posa ta zën vitën që ka shkuar pa qlar kthyet menjëherë. Dhe e mban vetëm brenda namazit. Çfarë do të të pasë ti? Bani sebebet e lëndëruar. Ruaju që mos të prekësh me dëshirë. Ruaju. Jo si i merr sebebet, rruhesh. Do thotë ke krye si duhet ë nevojën tënde. Nuk ka pas as ti mundsi mo stripik vezveç e di mos u bërmata. I laj që më i mirë i vezveshë është injorimi i tij. Më i miri ilaç për vezvës është mos marrë të fortë. Këse respondot fort, ai mund të përshpërëjë shajtani. Mund të më tentojë me cmbraps, mund të më tentojë përmet e dekuraju, me të, të zgjëny në namaz në pasrti. Mos u bërmata. Wallahi nëse më mirë më allah, të, kadaç sepom duket mos mosjon pikë. Po më duket kada nall Atëra debatim ja që hap derën shëtanit që vazhdon edhe matutja që të bombardon ty, të vërshon mbytime me zvesë të ndryshme. Ande mos u marr me të. Nërihu në banjo dhe vani kuaj kur nevojën është i sigurt që mos të trpiket, është pastruar mirë si duhet, s'ka nevojë më të çan kukun për kët. Vazhdo matutja. Po mos jëm pik, s'jëm pik. Vazhdo matutja. Nuk ka pas mund si mo pik, pikam mo pik. A dua të them që njeriu duhet? Që, ta injiron tërësisht doz të vazhdimë të motutje. Ësht faza e parë pak e vështirë e injironimit, ngasë është një betejë që zhvillohet te kty, por me rinë Allah gjithë ne vula nëse këtë fazë e tejkalojmë me sukses, shpëtovem nga vezvesët e shejtanit. Ai mund vjet bën vezvesë përsëri, por përsi nuk ja vendojmë veshën, pa shikuar më realisht. A ka pasmësi më, si më ndot? Po ka pasmësi. Cikoj më si. ka ndot? Jo as pas ka ndot. Vazhdojmë motutje. A ka pasmësi më, si më ndot? Jo as ka pasmësi më, si më ndot. As nuk e shikojmë fjalë, vazhdojmë, vazhdojmë motutje. Andaj Kja është dhe që duhet dhe të kejmë parëgjët të këvecët të pasërtit. Allahu edhe në masë mire të përë. Kemi telefonat të të reinkuadrojmë. Urnën e? Allo. Selam aleykem. Aleykum selam. Ahoqdo është ta, një pyëtje me të bërë. Në premëtën me mëshirën a Allahit. Këm dhe mështëve e këmë në mbullesën. Se hmm. këmë pasë shumë dëshirë më në mbullesën. Edhe qëpë të vite e fali namaz, po në masë edhe me mshirën a Allahit, dytë djenë një kam, të dytë të më falen djali maz, një falen rëgullësh 5 vakte na maz, edhe i kam fënin shumë, shumë, shumë të mirë Allahi ma të adham shpërblimen. Alhamdullë. Edhe dështë ta me ditë të të më frikën a Allahit, mësë Allahit burin të emë për po e dënam të shkak se në ku kapaz dhe shirën e dhe në mbë lesën. Po, kësa heron e në kërë kom lesit, para dy vite dhe e kërë por... kom bas në të njënë bëlesen, por, kom më ndëgju hë gjëllar që kanë sonë për Allah burën nuk ban e dhe i të njënë bëlesen. Po, e qartë, e qartë. E dhe e kërë vendosë kontrën për më mshiga në Allah ojtë jënë quk më falë sa bahën dhe e kërë më banihet edhe kërë njënë bëlesen. Hamdullar, hamdullar. E të është ashtë ame ditë, se për burën të e u zanë edhe e, e u lkritën se i shte fëmijatë dhe të fëmijan polen edhe për gjithë çka që e preko edhe të në atë mira që i kam e palendera e Allahën për gjithë alhamdullat imësimat vokre që i kam unë shpe e palendera e Allahën alhamdullat, qartë Allah jesh për blebë të që alhamdullat kjo është në lejmë i gëzushum që alhamdullat uh, dikosh përëbëve të Allahët azo gjellë, pa marësështë ma është k Nagzoneve kur dikush kthehet në rrugën Allahu Xhelalu. Apo ka qenë kthyer në rrugën Allahu Xhelalu, mirë, por ka pas mangësinë e zbatimit në disa urrnave. Dhe çdo lajm që na vjen nga kjo natyrë, se dikush i ka dhënë fund erëbelimit dhe mëkat ndaj Allahu Xhelalu, dhe i është ndrstuar Allahu Xhelalu këto lajmëgzushëm për ne. Andaloj Allahu Xhelalu që edhe këto motra të tjera të na forson në rrugën Allahu Xhelalu. Në teatër Allahu Xhelalu Allahu atë pas ka shpërblyer edhe me fëmijë që e në rrugën Allah Gjellahuala, nga se djemë të janë përkrahe për ty. Dhe pa dushimë sa ta e zbutin në masë të madhe presion në babës, burin ndajte. Fakti që buri nuk falët, nuk i vjen mirë që e mbuluti, ë, është shqecuse, po. Por duhet me punu me ta, që edhe ajë ti bashkan gjitet familisë të ti në zbatimin e urnëve të Allahot Azo Gjellë. Nuk duhet nëmë me menohu dënimin Allah, e Allahut subhane dhe zel. E çajë burën tam atia, çka bën Allahu me atë. Nuk duhet të me menohu. Na po shpresojmë se inshallah buri i huaj e të tjerët do të pendojnë te kallaxhi leuali, do të kthehen në rrugën e drejt para se mi zon vdekja. Andaj na nuk duha më me fol për dënimin e Allahut xhelone herë, por të shumë të miremi më hapa konkret dhe praktik çfarë duhet të ndërmarrim që një njerëz të transportojmë nga rruga e keqe ta bëjmë antar te rruga e mirë, rruga e drejtë. Prandaj Duhet të punojmë këdretim. Ti si grua nga një ran, flit nga anëtar të punonani. Fokoji ç burrit të nuk e kesh bërë çëfë që e mboluar, mendoni që nuk ndoshta, kështu po mënoj. Nuk është problemi se burri nuk e ka dhënë bolësin. Po ndoshta mund të jetë për një më tepër në fjalët e hallkut. Plot njerëz fatkeqësisht marrin çndrime jo të mira për banë bolësin. Jo pse ata e urin bolësin, por për, për shkak se të tjerë tashmë do të flasin. Nëna, përshembul, e sulmën vajzë nësoj, nuk e lenë më mbulu, pëse? Pëse që farët ka me thonë, pas taj, të tjera të gra, qe mbulu, qe bon, shyt, andaj, që e mbulu, që e që ka u bo, ta është komendohet shëtë, andaj, presjoni që sënë e tolerantë, nëna, sënë e bartë, do të të si, pasu i fjartë të njerëzve, e shprazë dhe e shkarkon të këtë vajzë e soj. Që është gjështë edhe baba, edhe tjetëri, edhe burë, Tash ata kolektiv të shokrit të thon të shmbulu gruaja, tash mshël gruaja, tash nuk i mundsi më dal të kërkon. Do thot fatkësisht e friksojnë me një jetë të zym të të keqe. Andaj edhe ai normalisht nuk i bëhet çefi, nuk din. Pra duhet të praktikojmë me treguse, familja do të funksionojë shumë edhe më mirë. Do të jemi edhe shumë më rahat, do të jemi edhe shumë më të lumtur, do të jemi edhe shumë më të kënaqur me këtë jetë, nën hijen e mësive të Allahu xhela uala. Nën hijen e zbatimit të urdhave të Allahut e barekuta. Allah që të shmënë këtë praktikisht, duke e shëndruar shëtëpin, së ku se thonë në gjennat të kësha i bote, të si dhe së mirë, e të lumë të rrisë, e të raportet mira, që e të shëpë praktikishtë, hijabë vetëm edhe ma te për të ka afruar me te nuk të ka larguar. Pa dhe djamë me kontribunë këtë dëritim, edhe me bote doa, me luhtë Allah në gjellëvara që Allah me odëzu. A ne duhetem që duhet me poru me te, e isha Allah të në o thëmë, lërgë Allahot, azo gjelë, lërgë namazët, lërgë mësimeve islamët, dhe këthejet në rrugën e Allahot, gjellë gjelalu huapëtën. Kemi telefonat, të për të nëtëjmë e mërë diqka për mesajëve, por jemi në presurit të rëzëmëtë. Urna, alaikum, selam. Uh, uh, Honq, e kam një pritër. Urna, urna. Për uh, jam uh, në kaluër, ka qenë një pritër njëve me nëjële shahut. Dhe uh, ose të komuniku që nuk këtë bëj me haram. Një po, unë pa, të më pos me një setë fa, më korigjoni lute nëse ka boj, ma gjmu alë satë fa, të rëtë dëj, vizë, dyni tëtë, përësje, dyrë këtë zërë. Pa, pa. Qëtë cilë e konsideron si haram. Pa. Edhe në fundë shënë, Në shumë mendim shmërin e djetëtarë dhe dh islam Si përshamon Ebu Hanifë, Imam Malik, Imam Ahmed dhe Shafi Thuë që ërtë haram Musën nga hodja i gëruër ërtë karakterizu si jo haram Që komentoni u këte? Në regullon, në regullon, mërë përgjitha që në shumë As-salamu rejtë As-salamu rejtë Këlimërtunë Vlerçai që domethën shikuesit tonë, besimtarët, besimtarën policë të jenë të lexuishëm, të jenë nga ata që studiojn, interesohen për fjalët e dietarëve, të dinë çfarë thonë dietarët, kjo është shumë e mirë. Mirë po, jo që të përdoren këto fjalë për të kontestuar pasaj fjalët e një hojë. Ky tha kështu, e pse këta po thojnë kështu? Hoja që është përgjigj ka dhënë mendimin e tij, që e përkrojnë shumë dietar e që nuk përështot mundësia që të ketë mendime tjera të djetarët të tjera. Ndë në qovë se ne i abesojmë pyte një hoqe, për të pytur, dohet të jemi të sinqertë që të përmbami përgjithë të ti. Në qovë se gjemë dikun, përgjithje më adekuate, më të argumentuar, e marim atë mendim dhe kemi mendim mi për hoqën që në ka dhenë përgjithë në parë. E pse uajë ka thënë këtë, sepse nuk ka thënë kët, Filemesh, dua të them se unë nuk jam përgjigjës dhe nuk di. Pse ti kush i jap këtë periocë ose nuk jap? E di se hoxha që ti e ke pyetur, është nga hoxhallart e një orë të ditshëm që padyshim, për rije që jap nuk janë për rije që burojn nga vëtia e tij ose burojn nga tekët e caktuara kësaj rradh, po burojn nga dia shëndosh, burojn nga argumente, burojn nga sudimë dhe hulmtimi. Shumë vjeçor që ka bërë hoxha në jetë nati. Ndërkohë ata më tekafonën nëse kanë ndënë Hamadin Qedritim, mirë është me pyet Hoxhën, Hoxh, kta po thoin këtu, ne ti po thua këtu, s'po kuaj të apsarimin. Por dua të them që ti më pak unë kam respekt për shikuesin ton që na telefonoi dhe ka humbtuar ka shikuar. Mirë po dua të them që në nënën tjetër, domethënë, të kemi një lloj konsiderate për përgjigjen e Hoxhës, nëse kemë vendosur me evit. Qyse kemë përgjigje para para kësht, e dim përgjigjen në, do kem numër pas më me dikën tjetër. Të t'i kujoj me tash çfarë thotë edhe ky. E kam përgjendime unë, unë e kam temën. Jam bind kët, me kët çështje. Kur çka thot pastaj, është çështja e ti. Por kur vendosim ne py dikën për pyetje, atë duhet ta respektojmë, përrinje ka apo e jota kontestojmë. Me ne se kështu duhet të jemi të komunikojmë për pas rezultat të komunikimit jon. Andaj mendimi që hoja ka thënë, nuk është mendim jashtë dietarve. Daja çulëmat e kam përmend për shطرangj, për shahut, në kohë të kaluara, mendoj se ka psuar ndryshimin e kohën tonë. Nuk është sikur sa ka qenë atko fillimisht, dhe gjithashtu ndalesa që që ata dietarë që ti e krezu e kanë marr, është padyshim ndalesë e shoqur me disa kushte dhe rëndë të saktuara, jo vetëm ashtu si lojë e përgjithshme. Por sdoqoft, sdoqoft, çoftë të është mbushur mendja, në, në bazë të një dietë s'është ndaluar, konsum të ndaluar, ti mos luaj. Pazë di kush sot se është liuar, mbetet prënsia ti dhe ai e bart për gjithë ato që ka thonë dhe vazhdo më të vazhdojmë tutje me këtë mendim. Daktëjto më nesër duhet të të sillemi Allahu i Dhimas mirë. Po ndryshe, hoja e nderuara ka një mision e ti, mundesh ti të inkodosh edhe në misionin e ti dhe të kërkosh cerime, do të thonë të shtuar lidh me këtë çështje për ta qetësuar zemrën tënde në qoftë se ka nevojë Allahu i Dhimas mirë. Ti je në telefonat, urdane? Assalamu alaykum, maza. Assalamu alaykum Allah ë uh, pak për për jes, qonin, pa. më parë gjithnjërova për punëres për diçën, a bën me lejuar për bashkëtorë? Po. Jo fati është aran. Po. Qyse varësia islame në prezën ja ka on bankës me qira lokalën vet. Po. Pa. Pa. Al-majid, selam aleikum. Amina nekum salam, salla. Uh, ë çfarë bën dikush, çfarë bën ai ata mbajnë përsipër veprimet e tyre. Do thotë Montiat, nuk e di, bashësi është në Prizren apo kudo qoft, ku çfarë i ka dhënë. Nuk është kjo përësi e imi as nuk mirë me këtë çështje. E imi është që të përgjigjem ashtu sikur jam i bindur dhe jam i gatshëm të do prësi për kët para Allahut të gjallë. Prandaj e them me plot përësi. Se të lshohet lokali për banstor është haram. Të lshohet lokali me qira për banka është haram. Të lshohet lokali me qira për kafe të rakis është haram ka shqot lokali me qira për amortitet, dash shtëpi publike është haram. Nëse këtu janë aktivitete të të daluara. Tash pse dikush e ka bër, çfarë ai e ka bër, e bën policin dhe ai ka serimin atë pse e ka bër. Edin Haj duhet atë më pyet, por un do privatësi për atë që jam i gatsh për të do privatësi dhe për Allah xh le uala, andaj kjo është ajo që famun të them Allahu din masmir apo. Kemi telefonat, urdhoni. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah e kam 3 pjete për rëfogjën urna Allah kërë doshna të qegu dhojnë e 3 kamatës së që është rapa lësat dërë që ka mundësit edhe adhe johët kufizimi i mi e kres dhe pjete 3 është shkakum se Allah tokën në qi të kërjaj për 6 dhe të shkakum? i ka përju për 6 detës. E qartë? Së da, Mariko. Së da. Filime është kamata vë dy loje, ribel fadlë o ribel nësie. Ribel fadlë është i një orë, si kurse është të zakonëshme, du më thonë që e, të miret përbal një mallë, një mall të të tërë me sasit të shtuar, në mallët që do tëtë qarkullën të kamata. Gasi ju jo gjithë dhe mallë, qarkullën bë të kamata. Andaj përshambull me mor, më ia dhan dikujt 100 euro dhe pastaj më ia mor 120. Kjo fadol që është shtuar, që është 120 euro, kjo është kamat e qartë, ashi qartë që ka qenë e një orë, gjithmonë do të është e një orë edhe sot. Andaj riba fadol është kamata e një orë, do të thotë që çdo kushpineve e dinë nuk kanë më përsërime më të shtuara se kaq. Kufizimi 100 që kanë kuptim me kufizim. Po 100 ka një kufi. Kufi i 100 është, domethënë mjekra lëshohet në, në pjetë në këtë ashtin e, e fityrët dhe fëlqisë. Qëka ashtë këto, kjo ashtë mjekrë. Qëka deli ashtë kësaj dhe mbita, leot me në kufizua. Për të. Leot përshën që se deli këto mjekrë, leot me largupi këtojtë. Qëse se deli këto poshtë mjekrë, këto, te këtë gabxerit, te këfyjtë, leot me hekë. Nëse këtë e ke për në kufizimin, kjo ashtë ajo që ka mund të themë për këtë qërëtë Pëytet të bëre shkakun që Allah e ka kriju tokën për 60, nuk ka përmendë Allah ndonjë shkak pse ka krijuar. Kjo është fuqia e Allahu Xhela Uala, ka pas mundësi me, me "kun fe yekun", bohu edhe bohu, dhe ka krijuar me gradualitet. Ka mundësi shumëtanë kët gradualitet, pse Allah më graduale kët e ka krijuar, ngadalshme, me etapa, ne mund të nxjerrim disa përmbime, por në thelb, uhësia i kthehet dijes së Allahu Xhela Uala, ne nuk dimë realisht pse Allah kësaj kështu t'ia ja ka bër. Allah di më së miri apo. Kimi telefonat Ur, nani? Salamu alaikum, më kërës, jenës. Aleykum, salam, më rahmetullah. Dhe, ta li piti e hëzë, më nga më në këshil. Po, falë Allah. E kemë një nëse. Po? Po, do më i nërë mbëlejë, sa po këpëtan. Po? Po, kur fa surës, për së vetëm së pa më bërë, që fa këshilë, më në këshilë, për këshilë, për këshilë, për këshilë, për këshilë, për këshilë, pë po nuk din Kur'an, sho nuk din veç subhaneke, din ose din shahadeten, kjo nuk e pengon me umbulu. Përkundrazi, kjo do ta shtyjë që më mësuj pastaj edhe më tepër. Ka si kur mbulohet, patyrim se do të obligohet më edhe më tepër me namaz. Do të mësojnë surrat e namazit, kur të mbuluar do të prezantojnë, pastaj më tepër në shoqërinë e muftrave të mbuluara dhe atu do ta mësojnë Kur'an, do ta mësojnë më tepër lutje. Në të në qofë se këndë të shqinu se juve me mësuma shumësura, mbulesa është rrugë i dale për këtë qështje. Në në tjetër, mbulesa është obligim. Dhe nuk është kushë zu mbulesa me njohjen e, e duave në ndryshme. Për shambull, të themi se kushë nuk i dinë dhe duave zbanë më mlu. Ska kështu. Një kushë është vetëm për mbulesin. Që femra të hinë në moshën madhore. Po sa të hinë moshën mad Me në automativizëm obligohet me mbulesë. Ky është kushti i mbulesës. E pastaj thurat subhane kanti rafsaidin imsan ka dadan inshallah. Ne duhet ta përkëni këtë nuse me mbulutin, ti ndihmoni ta lavdëri për kët hap të guximit që tonë me bëu dhe ti ndihmoni në kët rrugë, sa është e mundshme. E pastaj thurat kadagal inshallah, imson me lehen Allahu xhelalu. Prandaj s'ka lidhje dua të caktuara me mbulesë. Mbulesa është obligim, do të thotë që nuk kurzohet me njohjen e njohjene, dua të caktuara. Kemi nje telefonat ordani? Aleykum Aleykum, salatulloh Ö, hëz da ështëa dhe ty ytë në këdëm Bëhë? Ty ytëja para është do është në bëhë nje vëtësa që në internet se leti pik.org Edhe tët është të shkëron që nuk dhe johë tër dërimi Facebook-ut Pastaj të të shkëron për djetar dhe më ta në kanë dërgupejnë në hejë gjithësi Së që është Së qëmë djetarët Muhammed Husein Jakubi pastaj dhe Muhammed Ar Po, dofta, po, po, domo me hasoni. Dofta dovon i po ti që di të shtoj. Ë, po ti ha ditë se për shkakun e sjemojë aport fakik, po tash a lejuhet në fund jmoya dytë, ë, be ngat atë a lejuhet tutoj jmoya e dytë më zonë më poshtë. Nëse do të mohonë të përmendë në këtë zonë. Ë qartë, Allah, e qartë, qartë. Te të sad e qartë përfundoi e qartë. Ës sot një faqe selefi.org ku e di çfar, thot se nuk lejohet Facebook, nuk lejohet këta flet për disa dietarë që janë të njohur në botën islame, se ata kanë devijuar nuk kanë rrugën e drejtë kështu më radh. Ë çfarë të thëmë për kët? Hoqën e Muhamedit Suni Yakubi është hoqë është hoqë një or. Ës një edukator i roli i kësaj kohe që mësimet e tij kanë ndikuar më të madhe me Lena Allah Jale Walaç të rikthejnë kuptimet të të fikura, kuptime të heshtura që kanë qenë, janë bët zësh më sot. Kuptime që njerëzit ua kanë kripë përsëri kuptimin e drejtë të Islamit. Kontributi i tij këtë ميدan, këtë fushë është i një or i pamohushëm. Pra ai ka mbsu tek dietar të e një or që ndjekin rrugën e drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mohamed Hasan i gjithashtu, një legjerusi, famë shëm i një orë, Mohamed Arifi i gjithashtu, andaj, andaj që këta njërë që e keqëpërdurin emën e Selefit, për të degradu lëma tonë, bënë një punë shumë të keqe dhe një gjunatë madhë. Këtë dhe me pletë për të si, nëse Selefi është një termë që i dedikohet eksuzikëvesht generatove të para, të arta, atë e në Selef, Selefi janë të para të tanë që kanë kaluar, kjo gjus Diku shik po ka para kaluar ka ka ka qen para te. Te Sanaf ne tremujt tomian gjenerate para te arta ku boin pjes musliman me mat mire dietar mat mase qe kan qen. Ne te miret ky ky term te privatizohen te keq perdorat per tranu personalite per luftu muslimane kso merat padum se kjo esh nje krim apo qe duhet ta kemi frik Allahu xhallahu ala kadrit imon. Pandaj çerte facebookut ndalun me kso merat kush ka thon kso top. Cëllin nga olemate ka ulematik, thënë këtë fjolë kështë? Facebook është si kurse mjetët e tjera. Si kurse televizionit e të ashe po flasëm një, kamera. A mund tjetë haram, ponë që se njëgjizohën gjiratë në dyta. Haram, që se njëgjizohët emision ku njërë mësën për fete allatë, bëhet, bëhet, jo vetë me lejuar, po obligative bëhet. Për edhe Facebooku, kështë e përdur drejtë, përdur mirë, me regullë e islamë, s'ka dhe që ka të për të kontaktu me gjinin tjetër, për publiku gjerat në dyta, të marra, e kështë marrat, bat haram, edhe mjetet në këtë rast, sikur se Facebook dhe interneti, ulemat e kam prasht një regull, se mjetet në këtë rast e marrin vendimin, gjukimin, e shratin në basë të qëllimeve, të qëllime është i mirë, përdojnë drejt, edhe mjetet i bët i të rinë. Nëse nuk kemi argument të saktumë fetar që në këtë, në këtë rast në obligan një mjet të saktuar, Andaj dua të them që kemë frikë Allahun xhallahu ala, më në atë që nëse nuk e di këtë faqe, ju them sinqerisht nuk kam inkë këtë faqe, as nuk e di çka konte. Por nëse kjo është përmbajtja e saj, atëherë më në atë që duhet me me kursy veten nga humbja e kohës, mos e lëto në faqe të, të, të tilla ku njëri dezinformohet dhe fatkeqësisht, fatkeqësisht, domethënë degradon dijetare, hoqjallore me me me, me qëllim të privimit të njerëzve nga përfitimi nga ata. Ai, hey, pse nuk boi kta? Ku ka nga bu kta? Sjellën një në shkrim, një me një një, një një një gabim caktuar, thë ky kë ka gabuar, mirë që kët mes më pas pas përsërisht. Ku kri buna? Çdo gjësh më një gaban. Mi po të rënohet tersisht. Në ke shpall me me, me me me me etiketa të ndryshme, e njëri jet një ka në kakaludh, as duke kaluar katruk është tor vallaj. Është marrë. Që nuk duhet ne të jemi pjesë e, e, e, e, e këtij devijimi dhe, dhe dhe dhe kësaj kampanje zymt për drenimin e figureve të shquara të botës islame. Kjo është komentiam për këtë qështje Allah edhe në masmireve. Gjumaja e dytë, e qofë se nuk i zënë gjemija, nuk ka njësë ku më falë, ose arsujet të pranuar a fetare, lejohet më falë edhe gjumaja e dytë më rana kohë se sësaj nuk prishpun Allah edhe në masmireve. Kemi telefonat? Salamu alaikum. Salamu alaikum. E pata në ty që më dhe të botës në basë fësë islama, është të lejume me flajtë e në shtratë. Po? Se kom dhe gjë se duhet me flajtë në topë. E qartë. Me përshilte. E qartë, e qartë, e qartë. Alejmë bërët. Alejmë salam. Alejmë salam. Alejmë salam. Allah e qëkasë kanë thonë për këtë islamë. Me që Allah e karujtë. Se qëkasë po thonë për të. Po kjo është argumen se Allah e gjëllë ola arumë këtë fërë. Q Çka s kan thon për të. Shikoa edhe kjo. Me flight sil të as bën flight në rratat. S'ka kurrë në këtë rregull. Lejohet me flight në rrat. Nuk prish punë. S'është haram, s'është e keq. Përkundër sa javë. Është lejuar, tani ne kudo që njëmit më komod, përse ka fitu hallall, pushon hallall s'prish punën aftën. Është lejuar dhe është shpifje dhe akuj ndaj Islamit, më thon, se shtami nuk lejon me flight sa të punëshilte. Kjo është akuzë që duhet publikisht të themi, dhe ku dhe që ndëgjujmë që dikush kështu fletë në amë, dhe themi jo gabim e ki, se nuk është e vërtet. Kemi telefonat, urnë nëj? Në, pa të ndëgjohet? Pa, pa të ndëgjohet, urnë. Salama ne të më fosht. Aleikum, salama, rahmatulloh. Po, shbeht, pa me bërni këtë. Po, falë, Allah. Po, shmungjen e për leksis. A shërët edhe me këtë, apo në zëbësh me përmjet në eksis? E qartë, e qartë. Salam al-Azhar. Salam al-Azhar. Epilepsia, Allah në arruajt, nga kjo smunje, së smunje rëndë, që pa dushem e vërthesan në masë të madhë jetë në ti që është godit më te. Imen Kaimer, ahimullani, nga djetarë të mdajt, thotë se si epilepsia është dy loje. Epilepsia, si pasoj e defektit caktuar shëndë dëtsor të kënjër ju, dhe kjo shërojt me mjetet e medicinës. Dhe ka i ilaç për të ose spa ku e zbut në mos të mëdha. Dhe epilepsia është shkaktuar si prekën nga e gjenet. Si pasojë prekjes, msyshit, seheret e kështu me radhë. Kjo është ruhet me Kur'an. Me lezimt Kur'an dhe me rukete mirfëlt. Andaj fillimisht duhet të bëhet ndarja se cilit lloj të epileps, do të thonë, është godit njëri. Nga ajo që ka të bëjë me me defekt të caktuar shëndetsor apo nga prekë shejtanëve. Nëse është, domethënë, ë, defektet e shëndetit, duhet të ndjeqen ato udhëzimet mjekësore për shërimin e kësaj sëmundje. Në menjen Allahu xhelalu ala, nëse nuk shërohet tërësisht, mund të zbutet në masë të madhe që spaku, spaku, domethënë të kufizohet ndikimi i saj në jetën e atij që është goditur. Kjo është që mund të them Allahu dhe mësimia. Kimë telefonat urna? Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Alimenode Allah i të ru i të hozë. Aminatullu Allah, Allah s'për lefë. Kam dy pëjtje. Po, vërna. E para, në të jatin e para, a është do mëzda shmoj me bo, me që salajat mi beke me salam? Po. No. E dhe dy ta këtë një në shok pëjtë për donatërët, a lejat me qita plusin, ose kryqin, atë që beqesin për shishaj marketingit? Shishaj, shdo? Shishaj, shdo? A, kliqin, kliqin që të qesinja, është ta e qi po dritë, a le johët me qitë. Pa, pa e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Pa, pa e qartë, e qartë. Allah i të nërërë, salamu a rejku. Salamu a rejku. Se përket lezimit të salavatën të hijatë, disa predjetarve thonë se nuk prish mund të lezohën salavatën. Nuk asë nuk ka argument që thonë se të hijatën nuk lezohët në, salavat nuk lezohët në t Dërshë nësa u le ma thunë se do më duhet të lezot vetëm të hjati dhe të ngritë njëriju në këmba. Për. Ka do më onë, mendimet të djetarën këdretim, andaj më ndaj që është një hapsir ku njëriju nuk duhet të jangushtën vetës e tijepë. Pra ndaj në qovë se i këndonë së elevatet, ka argument për këtë qështje dhe ka djetarë që ka thunë. Por, dëshën të i përmbahët mendimet të saktuar, se nuk këndonë, nuk i këndonë dhe Mendoj që në këtë rast bën zgjidhje. Ebson mendoj personalisht se argumentet që frazosë lexuesi Salavati do të thotë janë më të qëndrueshme dhe më të forta sesa ato që e pengojnë leximin e Salavateve në Tehat, Allahu dhe m'sire. Nëse për këtë kryq që më vendos, ne padyshim si se pjesë e Evropës udhëdin se do më në këtë rrafsh kemi hanën e kuqe dhe kemi kryqin e kuq. Dhe vendet që kanë kryq, do të thotë kanë fetarisht e kanë kryqin, identifikojnë edhe në këtë rrafsh do më tonë të ndihmës me kryqë, nëso venet që kanë hanë, o islam, identifikohen me hanë. Për ndaj, me nej që, një musliman që ka banatorë, nuk është mirë me u identifiku me kryqë, nëse kryqë nuk është pjesë e identitetit tonë dhe pjesë e identifikimi tonë. Në që se ka të detyruar e ku edhin që farë, në që ka të të të kërpun tjetër, s'po flasë për të. Por në që se ka zgjidhje, në që se nuk e vend Vendos shajnë banatorës, jeta e gjerpni, do të thotë i, i mbështjellë për e provetën, dhe me kët, do të thonë ja pse se këtu është, domethënë, një banatore, pa pasur me vendos kryqin. Nga sa ai është kryq, i gjelbërt, i kuq, i zi, i verdh, sa më rancim, ai është kryq. Nuk është plus. Ngase plusi dihet çka është plusi. Por ajo është kryq, thash se identifikon domethënë një grup të caktuar të njerëzve. Andaj për shembull kemi Hana e Kuqe dhe kryqi i kuq. Pse është kjo? Përsa është kjo ndare e kështu? është përshka këtë ndare e fetare që egzitojnë sot në, në bot. Onda një musliman, pa dyshim se, nuk ban me e bajt kryqin. Ase është pjesë e feston, asë nuk është pjesë e jona. Pa mërështë në përshë gjyrave dhe arsyve që këtë e bën, ndonjë një rjefër. Onda i mund të uh, lajmëran, mund të reklaman. Banaturët ti, nuk e të ndryshme, pa pas në ujë me vendos kryqin, Kemi telefonat të teatër të këpërit, urnane? Selamu alaikum Aleykum selamu Po dume ti boni gjithë video Po urnane Qekja ajet e kërsia Po dume ditë shka ashtë Ajet e kërsia? Po edhe Po edhe Nafilje namaz që po fornëme A do të me bërë si qërën kërdova vaë Dismillah, aresh ma shkari. Po, e qartë, oh, e qartë. Shalom aleikum. Aleikum, salam. Zërë të ushtë të lejftë. Amin edhe ju, amin edhe ju. Ajatul kursia është një ajat në Koran. Që të na njët si kurset të spidova. Allahu, la ilaha illahu, walhajju lqajum. La ta e khuduhu sinatun wala naum. Dherin fund të ajetit. është i njërë, është një ajat me vlira të mdha. Maji Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka vlerësuar dhe e ka thelsuar si ajeti më i madh në Kur'an. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar se kush e këndon natën, mbrohet nga shërrri i djajve gjatë natës, kush e këndon ditën, mbrohet nga shërrri i gjatë ditës, kush e këndon pas çdo namazi, vetëm vdekja ndonjëherë në xhenetit. Ka vlerë të madh kjo sure, u duatam këtë ajet. Andaj, çdo musliman dhe muslimane me edit përmansh këtë etë, dhe me nezu në raste të ndryshme nëse përket nga filo ku lezon surë kur vazhdon surë nga fillimi fillon me bismillahirrahmanirrahim pavarësisht surën që lezuhë sa të lezosh surë nga fillimi fillon me bismillahirrahmanirrahim kemi një telefonat teatër më lavamhëç më lavamhëç më baba u është të çfarë bëhet këta jenez aminə duə Edhe, një të që apëta e nama jëmë Po Që të kom tërë që të është vështë të po më dërë kërë që po më afladit dhe e me më dërë të që për dhejtë Amin Edhe, që të tërëdhët vjetë e jëmë, që këpër së rikë e mo A i po më të telefonanë të asë edhe vështë po më dheja botë të që të që të që sojnë, a që a me bëne Po, po A më ljuta, që a me bëne E çysh çysh po çysh po po kupton të çaj po lund me ty se ka për një me. O, po ndime. Po komtir në plat numër 8, çit numra do vetë kom të sa sot. E çysh po vetëzo, po lajmërohet po hesht, po të di çka. Shka... Nis po lajmërohet vetë po tir, ne ka tir vdon e ka thon hec mos mos tingëllat mos. Po. E ka çamë botë thona, kush e ka gjnone këto treva dyta kom prit. Duaj pas më çorta. At kom to kom botulo SMS 50. E ti, që tash 30 vjet, po pa para 10 vjet për shembull, para 20 vjetve. A këtë tentuam e marr atdjal me, me natë me ta me kçyrë, a kjo pas mundsi? Usk. Usk po të lidh jam. Wallahi unë shumë kisha pas që që me kontribu me tëra që kemë mundsi që kësoj nëne me jashëru këtë plak që pëvua nga kjo plak që sovjet dhe pa dushim se një njëri që telefonën që dy së herë dhe kërkon zidhje pa dushim se këjëp me kuptu se me dërre të vuan shumë nga kësë mundje e ka një plak të madhe në zemr ndaj në kësha pasjef me qëka do që ka mundësi si, vëllaj me indih mu mi pasikur që si kam cikë dhe herëve të kaluar nuk kam azit të të tërë përvecë se fjalve. Nuk kam azit edhe përvecë se kësaj që akumë thonë dheri më tani. Nuk e di realisht qëfar ka ndodhë mes si juve. Nuk e di. Unë përndëgjaj vazhlimish verzion e juaj. Dhe valla i besaj këti verzionit. Mi për nuk për e di edhe verzionit e djalit. Qka për e pëngan një djal që më këtët e nënë ati? Qka për e pëngan? Valla du me kohën shumë zemërg pandjena pa emocione që nonën e tim më elon kështu me, me vujt për ta. Nuk e di çka ka korë realisht. Shpresoj që kykë të kuptojë më shumë dyve, të shërohuat, të larguohat. Allahu xhallahu ala ju ja ukthef dorsin me zveti. Allahu ju pajtovt. Nëse Allahu na mëdh si mos më ta marr shpirtin as ty jasati pa u pajtuar me zveti. E pa u dashur me zveti. E pa u konashtunë ndonjëmit tjetër. Ishalla as të nesër të keni junë. As te asaj Por çupsi është si po thu. Sa ai po zëzot e po lune, po e keç përdor emocionin ton. Vallaj më nëse ai bën gjunat malë këtrajtën nëse kështu bënaft. Ka se nuk ka situata për më bëj garë. Nuk ka situata për më lut. Nuk ka situata kështu, është më serioze. Ti më të bëj me një premtë të braktisur të smut 8 ditë që nuk po për i përgjithithërë se nenës. Vazdon më lut përsëri. Mos u lut kundërtina. Përsëri vazdon më u lut për sri, Inshallah as bud zemra e kthente ti përsëri. Dhe pshtani nga himnimi Allahu Jellalu Ala sakaku andsainin kët bud. Allahu Jellalu Ala ju u ktheft mirën. Do të bëjm lutje për ju, inshallah. Që Allahu Jellalu Ala t'ju gëzon. Dhe shpresoj të të kallaj ka, më atë që na gëzon Zoti më ndonum. Që misione arshëm, na telefonat do të na gëzosh se e pajtu me djalin tënd. Ne në sallon çtë ngjem këso lajm inshallah në në te afërm të shpejt. Kemi telefonat, urrëni Orna. Se si duket dështoj. Kim, kemi telefonat e tjerë, Ornani? Selam alejkum. Alejkum selam, erhamutullah. Allah i shpëlbloj të Amin Amin. Po uh, dhut, uh, u. Amin edhe juve. Amin. Unë kam dy pyetje. Po falë valla. Ë, kur do të ndihjë më vo Lutjan? Kër është maha për Allahut, a nëseqdhe, a e teatru. Po? Dhe e dytja, ka njëzit që nuk i dhjetë vori ku janë. Po? A i prajetojnë ata napën e vorit. E qartë, e qartë. Allah në shpë vlerët me gjenetë. Amin, amin, amin. Se përket lutjes, njëzit në kuptu. Se sartë kemi nevoj e lutim Allah në zogjelë. Falemdhulla që është begati i Allahut dhe na ka ndëruar vullai mad. Na ka mundsuar që gjithmonë sa të kenoj i drejtoj me Lutjën. E lutem Allahut dhe Llora, për çfarë do të kemi nevojë? Mirë po, duhet të pas parasysh se ka kohra të caktuara dhe ka vende të caktuara kur Lutja, kur Lutja mund të jetë më e pranuar. Andaj, njeriu kur të sije të shmafërë lajt asojat, ka se sejdi afrohet kallohjet Llora. Seç di ngrit tek Zoti dhe Llora. Andaj Lutja njerin sejdi kupris fund. Dhe kjo është e kërkuar dhe kjo është e pëlqyer, është e mirë. Më lut Allahu Xhelaluh ose Xhelaluh. Mirë po, nganjëre bash të më përkushtuar me lutë Allahu Xhelaluh, për shembull ju në sejdë. I ulur, duke grindur, e lut atë. Është e preferuar që njeriu të lutë Allahu Xhelaluh në pjesën e tretën natës. Të lutë Allahu Xhelaluh mes ezanit dhe kamitet. Të lutë Allahu Xhelaluh kur bie shi. Të lutë Allahu Xhelaluh në kohën e iftarit në Ramazan e disa kur atyra kur e pëlqyru me lutë Allah në Gjellalëu. Kemi në telefonatë pas taj, vazhdojmë me, me pëjtë në dytë urnane. Salamu alaikum, hosë. Aleykum, salamu alahtu Allah. Uh, kisha pas që e dhe bo bon uh, ta, uh, një pytje. Jëmë në mujnë pas që të të zaniqë, është tjera pas që bo bo në anonë. Disha një kysh në lidje me posho ndra vazhdimisht, dhe të kom një fa lojt frike. Ndisa me di që falë gjutje me bo për për për to, e dhe no. a mund është me mdihmu në dishka? E qartë, e qartë një shumë. E kemë edhe një telefonat të inkuadrujmë. Urnën e? Ale. Urnën, po të ndëgjojmë. Ndë isha ta bëjnjë një bëhë që një pykjevë. Po? Kër t'lidh me namaz, a dhe t'i kemi këmë t'afru me, apo t'largum me. E qartë. E qartë. Edhe, bëqka, vëllë, po? vëllë t'im përziv namaz, kër t'lidhë, të shumë i habitet. Edhe i paska thoni, hë, që ki gjënau, he. Po, po, e qartë, e qartë. A, është e vërteta, ju, apo qëka bërë? E qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Na no, për në një, për të të të të të të të të të t dhe me kaq shikojë nderuar ne detyrohemi që ta mbyllim mundsinë e telefonatave, ngasë edhe koha e lejuar për këtë mision ka kaluar dhe në brenda pak minutave do të mundojmë që t'i japim përgjigje pyetjeve që na kanë mbetur e për temat e tjera që nuk patëm mundësi më të inkuadrojmë, kërkojmë hallall inshallah javën e arshme dhe gjatë emisioneve të tjera tëkson atyra u jepet mundësia të inkuadrojnë dhe të bënin pyetjet e juaja. E dihet që kur duhet të lutet dhe stash pse përket lutjes çdo rast njeriu e lutë anxhel Leonora, por veçanëti mundohet me u kujdes për to kohra që oni përmandë sigurisht pjesa e tretë e natos me sezonit e kamedit në iftar ndër Ramazan e kështu me radhë. Dhe nuk i diet varri, thonë. Çdo njeriu që vdes, edhe ai që është në thellësirat e detit, edhe ai që është dijek, kurdo qoftë, i ndështrohet pyetjes të varrit. Fakti që ka marr emërtim natë varrit Nuk përjashton që ata që nuk janë dvorrësuar nuk i ndeshtrojnë kësaj. Mirpo e ka marrë këtë martim për shkak të shumicën, jezë varrosën. Andaj ne basto asaj që në shumicë në raste vendohet e ka marrë nota e varrit. Por nuk nën kupton saaj që nuk është i varrosur, apo nuk i ndeshtrohet pyetjeve në varr. Jo çdo kush ndeshtot pyetë në varr. Edha e që është djegëu shkrumu, sa s'kanë marr shumë me nxirpi ti, edha i ndeshtrohet. Qase shpirti i tij ka met. Shpirti nuk djegë, shpirti nuk nuk nuk gjyton ndëti. Trupi është aty që mund skatrohet dhe të humbet. Shpirti dihet Allah xhalloa din ku është, din si është. Andaj Allah kujt do të çetarte dërgojë me lëkët me e pyetapo. Për ata syje, aty që nuk i diet varri, edhe ata që i diet varri çdo kujt, do thotë sikurse kaën hadithe pejgamberët do të instruohet pyetjeve në varr. Sot jam shtaxon edhe sha ëndra, mund të ketë shçetësime nga ana e shejtanit, andaj të preferoj të bish me abdes me flajt Dhe gjitha shtot mundë së është para se më ramë me flajt me falë vitrën Qështë ki mundësi me falë, për s'paku Masë më ramë me flajt pandërin namazë Më ramë me flajt më abdasë Pasaj me emanë borojnë e muslimonit Edhe të gjitha lutët që në të mi thonë Dhe ki filluar nga Bashkim i duarve Pështyren të trihera Dhe këndimi Kull hua lëvahat, kull au dhubi rabbir filak, kull au dhubi rabbir nasë Trihera dhe fërkimi i trupit të tërëshëm këto lutje. E kia të tëshëruar tek të bora muslimanëve. Pastaj lezimi atë kursis, pas lezimi i dyajteve të vonë të surës Bekare e pastaj lutet që i ka pordor Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Gjënat kështu vepro. Nëse përsëri ndodë diçka, me ushtësongjum, ngreto, kthej kokën në anën e majt, pështyti rëra dhe thuj e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. O Allah, mbroj nga e keqja kësaj ndër dhe vazhdo me flet ktheu në kron tjetër dhe vazhdo me tutje. Shpresoj të kalojë Leuala, që nëse i përmbashkësoj kësaj në masë të madhe do të evitohet ky problem. Në qoftëse, për sikosh secilë, andremund tjetë të, të natyrave tjera që kërkojnë një terapi tjetër, po shpresoj që ti mos cish nga ata që kanë nevojë për këtë terapi. Për dorë këtë që ta përmenda dhe shpresoj që që do të bëjnë zgjidhje inshallah. Faktë namaz këmbët, nuk hapa e shumë këmbët namaz. Por nuk bashkon krejt. Një rom në këmbët mesatarisht sa so mund të qëndron i lirë namaz. Andaj Dison Golemot e ka përurë që mos tien me të hapur se katrëligjsta e Dison Golemot kanë që mos tien me të hapur ose krah. Gjasë njeriu atëherë është stabil. Në mënyrë që kohapsinë ka katëtemi hap këmbët do të thotë mes katrëligjsteve dhe krahrorëve. Atë dikon sa so e gjen veten në radhë stabile namaz. Eshtë e përgjithëse asaj që s'ka mundsiu mu të përqendrohu për shkak të gjunoheve, atëhom kem gjunohaftën. Ne junoat patyshim pengohen me u koncentruen namaz. Pengohen me dishijen dhe ëmbëlsinë e durimit. Mi po ne duhet që të munduam të pendohemi tek Allahu elauala dhe gjithashtu të munduajmë që të ndiej kim shkaqet ose të marrim para sy shkaqet që i përmendëm më herët që na ndihmojnë me lehen Allahu të asgjell me u koncentruen namaz. Mundohu, përpieku. Në gjendjen e gjithatë që kanë bërë mëktim, rezolibrat që kanë bërë mëktim mundohet t'i si përmblijë namaz. Mëndohë që para në madhë me kjo të punë që mund të shkanë menet e këtu. Me në disë sebepe, me rejnë Allah Gjellera, Allah Gjellera të ndihman. Edhe me kaqë, shikuës, në ruar, edhe përsonëtë, po përshëndetin me juve. Duke lutë Allah në manuar që në bashkonë gjithë mundë punë të mira, punë të mara. Duke lutë Allah në manuar që gjithë mundë të jemi në ndimë të njëri qëtërit. Për gjithë dojtë që kemi nevoj. Dhe gjithë ashtë thotë, për sërri po a thema që tashmë kërkoi hallallok nga të gjithë ata që nuk patën mundësi të inkuadrohen ose për shkak ngarkes të ngarkesës së punës ose për shkak të kohës së përfunduar. Por inshallah takimet e ardhshme mund të dinë mundësi më të mirë për tu inkuadruar. Unë më kaq personte po e do fund dhe nësallahu në më ndihmuar që gjithmonë të jemi shëndosh e rahat. Allahu nëlosh të na ruan nga çdo keqbëras. Allahu nëlosh të na ruan nga çdo çlimçi. Allah në lështët në e pra hati, e mirëqenje, e dashurit e në nërselt, në familje tona, e në shësirin tonë në presi. Sikur që e lësë Allah në mbanuar që Allah Gjallahu Ala, të ndihman qdo dërtli u pëjneve, e të ndihman qdo bërësli u pëjneve. E lësë Allah në mbanuar që gjdo ismur që është pëjneve, Allah Gjallahu Ala, shërim dhe qarëm i bo. E ata që Allah Gjallahu Ala, va hua ka marë shpirtin nga të afrëmi tanë. Të Lesh Allahu ne mallohur, qe Allah ti ka mëshiruar dhe në jannat Allahu Jellal Wala bashkë me ta, me na bashku. Dhe në takimin e ardhshëm Allahu ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.